Hristos Vaskrsa Hristos Hristos Vaskrsa Od ove paše uzmimo, braće i sestre nekoliko cjelebnih travki i cvjetova i namazimo tim mirom nebeskim naše izranavljene duše i pomažimo naše bolesne oči protrljajmo naše polugluve uši. Samo se sa nekoliko travčica. U ovom prvom svetom evanđelju poguki. Vidimo kako Duh Sveti na čudesan način ako ga ozbiljno shvatimo i krenemo da ga pratimo odmah daje lekciji i odmah, odmah nas poučava. Zaista je On učitelj crkve. I daj Bože da to što prije Povedajte kako mudro Praveći na izgled jednu neobičnu digresiju, zapravo otkriva tajnu. U vrijeme ono, ustade Petar pa otrča na grob i nagnuvši se, vidje samo pokrove gdje leža. I oti ide čudeći se u sebi tome što se dogodilo. Apostol, čuvši od mironosica da učitelj više nije u grobu, angeli su rekli da je ustao i da ne treba da ga traže među mrtvima, I one, otrčavši, rekoše to, a Petar, još uvijek slumnjajući u njihove riječi, jer kako smo čuli na onom drugom mjestu, apostovi su mislili da žene buncaju. Nisu ni apostovi odmah povjerovao. Mislili su da žene buncaju, da je Marija Magdalina u nekoj ženskoj euforiji. Žene znaju da padnu euforiju pod pritiskom emocija, I svašta da im se pričini Pa su i apostoli I Petar je bio oženjen Znao je za tu slabost Ženske prirode Pa je da buncaju Od tuge I od zanesenost I otrčo je da vidi I nadnuči se Šta je vidio? Kaže, vidje samo Pokrove gdje ležaju I oti ide čudeći se u sebi tome što se dogodilo. Zaista prazan grob. Pazite kako ide sad tekst evanđelski. Prvo što slijedi, kaže igle. Sad čovjek bi pomislio da će se radnja i dalje odvijati tu oko groba. Ili vezano za samog aposlova Petra. I gle, recimo, peta otrčo i reče vidje uradili ne uradili. Ili i gle, u grobu bi ovo ono ovio i on. Međutim, mebraće i sestra. Ovo i gle. A što to znači gle? To znači da Duh Sveti nama kaže: Gledaj ovo, ali gledaj neposredno posle ovo i gle. Ne žuri da prekine. Ovaj događaj sa apostolom Petrom i ovo što slijedi, želi da to poveže i da to bude povezano i u našoj svijesti. Jer je to mnogo važno za razumijevanje ovog velikog i za naše spasenje od trenutke. trenutka. Jer ako napukne ta žica, braća i sestve, vrlo vjerovatno, ne recimo Da će zaista tako biti 100 posto, ali vrlo vjerovatno da će napući naš svetotajinski odnos sa vaskarskim gospodom. A on može da postoji samo duhom svetim. A ako napukne naša pažnja i ne prati ovu vožnju duha svetog, vrlo vjerovatno da će naša vjera biti ona nepravoslavna vjera, fantazera. Zato gledajte i gle dvojice od njih i džaku u onaj dan u selu koje bješe udaljeno od Jerusalima šestdeset stadija vaše se Emaus. Prebacuje se na Luku i Kleopu i na njihov put za Emaus. Zašto, brađe i sestre? Ovamo prazan grobu A ovamo Luka i Kleopa idu za Emaus. Da se sad ne bavimo detaljno ovim tekstom, tu bi nam trebalo malo više vremena, ali ipak ćemo nešto da zaključimo. Ovamo je prazan grob i samo pokrovi gdje leža. A Luka i Kleopa, braći i sestre, idu sa onim koji je ustali iz groba. I kako se završava ova evanđelska priča? Svetom liturgijom. I prelomivši hleb, kad su ušli u kuću, sad preskačemo neke pojedinosti, i dolazimo do kraja, do onog najvažnijeg, oni ga još nisu prepoznali. Osjetili su da srce gori, ali nisu ga još prepoznali. I kad ga prepoznaju? U trenutku kad Gospod ušavši kod njih, pre vama hleb osvetivši ga i predavši ga. I šta je to, braćaj i sestre? To je sveštena, tajna liturgije. To je povuka gospodnja da ako hoćemo da ga vidimo da ga ne tražimo više u grobu jer ga tamo više nema. I da ga ne tražimo izvan svete Liturgije. Jer u trenutku kad je prelomio hleb, oči su im se otvorile, povedite kako je to jedna moćna scena. Prelamanje efkaristijskog hleba i oči se otvaraju, a on postaje nevidljiv. Prisutan, svetotajinski prisutan, ali nevidljiviše za čuvne oči. I što sad imam? A vjerujemo, valje smo ovdje svi pravoslavni, makar toliko da vjerujemo da je Gospod prisutan u svetoj liturgiji. Nije dovoljno da samo srce gori u razgovorima pobožnim. Nije dovoljno da srce gori samo u iščitavanju knjiga. Nije dovoljno da srce gori samo u toku pokloničkih putovanja treba i hleb da se prelomi i da gospod postane vidljiv na svetotajinski način vidljiv i pristupačan da možemo da ga dodirnemo da možemo, braće i sestre da ga jedemo i pijemo kao živonosni hleb i živonosno piće i od tada do dana današnje Isti on, koga više u grobu nema, prisutan u našoj svetoj crkvi, vjerovali ili ne, iako mi nismo neki bili u Jerusalimu, neki možda nikad neće ni biti, iako niko od nas nije bio prije 2000 godina živ, istina u promislu Božjem, svi smo mi prisutni i prije nego što smo postavili. Ali u tim vremenima niko nije bio. Ali danas, kad jesmo, isti taj Bog je tu sa nama. Evo i danas u ovoj svetoj liturgiji biće će sa nama i mi ćemo danas prelomiti hleb koji on prelama i on će nam ga dati. Iako će iskoristiti naše ruke, ruke sveštenoslužitelja, ali sve će on, braco i sestre, uraditi. Sve drugo on radi. Naše su samo luke, a i one su njime stvorene. I one su njegove. A u svetoj tajnih sveštenjstva na poseba načinu pripadaju. I onda razumijemo zašto duh sveti, kad je nadahnuo ruku da piše, da piše baš ovako. Prazan grob. Nadvjeri smo se i vidimo prazanje samo pokrovi gdje leže. I gled, pokrenu smo se ka svetom oktaru, uđe smo u njega, uđe smo u svetu liturgiju i nadvjeri smo se nad svetim putirom, nad svetim diskosom i gled, njegovo tijelo i njegova krva. U grobu ga nema, u Otaru u svetoj liturgiji ga ima, braće i sestre. U grobu samo pokrovi gdje veže, u svetoj pravoslavnoj crkvi i u svetoj liturgiji čujemo ga gdje kaže Uzmite, jedite ovo je tijelo moje, pite iz nje svi, ovoje je krv moja, novo ga Ja sam onaj koji je ustao izmrtvi. Ja sam onaj koji jesam. Evo ovdje sa vama danas. I zato je ovaj odgomak Svetog Evanđelja mnogo značaja jer želi da nam skrene pažnje. I gle sveta liturgija i gle gospod njoj i gle Mi sa Gospodom, mi u njemu, On u nama, ako je u nama, onda je Bog, Sveta Trojica u nama i sjedinjujemo se sa njim kroz svetu liturgiju, braća i sestva. Jedan od otaca koji je to svim svojim bićem osjetio i osjetio kao malo ko drugi, podarom. Hrista Boga, bio i svetitelj koga danas proslavljamo. Istina od našeg je roda, mada ga mi Srbi slabo proslavljamo. On je već prevazišao granice i naše zemlje i naše misli i svega više prepoznajemo, I sa punim pravom nazivamo ravnoapostolnim Nikolajem Žičkim, Ohridskim i sve pravoslavnim. I zaista, ako je Iko osjetio prisutstvo Hrista Boga u crkvi pravoslavnoj, u liturgiji njenoj bio je sveti vladika Nikolaj. I u njemu se ostvaruju Riječi koje smo čuli u ovom drugom evanđelju, gdje gospod i druge koji nisu od jevrejskog naroda, koji nisu od ovoga, sta da prizvati u ta isti toj. I glas svetoga vladike Nikolaja, braće i sestre, kao i svih drugih velikih svetitelja i učitelja naše svete crkve je Hristov glas. Glas Svetitelja je, glas Hrista, i čućuje glas moj kaže Gospod. I biće jedno stado i jedan pastir. I mi kad čitamo, i kad slušamo besede naših svetih otaca, mi treba sa velikom pažnjom da ih slušamo, jer kroz njih nam se sam Hristos obraća. U jednom ruskom časopisu, gdje je bilo mnogo strana i velika pažnja posvećena upravo svetom Nikolaju, bilo je napisano u podnaslovu. To su rusi primijetili, a mi srbi nismo. Kaže, govorilo se da tamo gdje će sveti vladika Nikolaj besjediti, Da se tamo nebese otvaraju, tamo gdje on govori, tamo se nebese otvaraju. I to mjesto, taj grad, taj hram, naravno uvijek svetom liturgijom, ali i njegovim bogonadahnutim besedama, biva vaznesen u nebeske svere. I tu se nebese projavljuju kroz svjetlonosne propovjedi, zlato ustog Nikolaja. I ne samo kroz njegove propovjedi, nego i kroz njegove čudesne i spasonosne knjige. Nedavno smo pokonili poklonili jednoj sestri njegova misjonarska pisma. I gotovo istog dana, iako ima ogromne obaveze i probleme svojstvene ovom vremenu, rastrzanom Stigla nam je poruka, iako ona ne zna o Svetom Nikolaju, mnogo kao i mnogi drugi, mi tek ponešto o njemu znamo, mi ne znamo kakva je to veličina. Kako kaže u onom filmu, koji je ovaj čovjek, kako počinje? Jedini koji ga je do nekoj osjetio i najdublje sigurno bio je Sveti Ava Justin Ćavijski, ali njegov glas... I danas je kao glas vapijućeg u pustinji Da se poravne staze Da učute, da umuknu svi koji govore I bunceju da učute I da puste da govori onaj Koji Boga propovijeda, Vladika Nikolaj. Da učute i književnici I naučnici I filosofi i istoričari, i fariseji, i sadukeji, i razni drugi umišljeni i sa istoga sa zapada i da mu dozvole da kaže riječ koja je od samoga Boga koja prevazilazi sve svete visine, nazovi to visinama, jedini avajustin i prosti narod. I mi, braćo i sestre, kao i ta naša sestra, treba da čitamo i da se ne odvajamo, kako i ona reka da ne može da se odvoji od knjige. Onako poprivično začuđena, jer nema običaj tako čvrsto da drži knjigu koja se ne ispušta iz ruku. A zašto? I ni ona jedina koliko je njih progledalo gledajući u slova zlatna slova svetoga Nikolaja. Zato što to nije glas čovječi, zato što je to glas Božji. A kad će se duša utješiti i koje može utješiti ako ne glas Sina Božijeg, a glas Sina je očeva riječ, očeva ljubav, očev dodiv. I duša koja se ne utješi riječju Božijom ona je teško bogesna ona je može da i umarova zato treba da se radujemo prisustvu Božjem vaskrsenju Kristovom ali i da ga prepoznamo i poštujemo i u svetima njegovim zlatuosti propovjedniče vaskrsloga Krista tako počinje tropar svetoga vladike Nikolaja ali ne onako racionalistički nego ga je propovjedeo noseći svjetlost vaskrsenje kogod je čitao besede svetog vladike Nikolaja osjeća tu njihovu mesnatost osjeća silu ova plaćenje osjeća meso Božije osjeća kosti Božije osjeća ruke Božije Osjeća prot Bogo čoveka Isuse Hrista Nema nikakvog Spiritizma Nema nikakvih umišljenosti Osjećaš da je Bog tu Unosi ga u kuću Kad ga slušaš Unosi ga u um U srce Kad mu slušaš besedu I čitaš slovo I se pravom u službi Poručuje se i našem narodu A i sve pravosljanom Da treba da se radujemo jer u današnje vrijeme zadobi smo takvog posrednika kod Gospoda. Takvog posrednika kod Isusa Krista. Se radujemo kad imamo nekoga u visokim političkim, ekonomskim, bankarskim krugovima, pa imamo vezu, poziciju za zagobiranje. A sve u talnici vremeni i smrti. A kad imamo takve posrednike ili da kažemo takvu vezu donoga do koji nam je jedina veza sa Otcem, sin, njegov jedinorodni, to nas ne obraduje. Mi čak i ne obraćamo pažnju na takve likove, na naše svetite. Tako da to treba popraviti, evo i ovi praznici, ako ne odmah, da se radujemo, i ako ne odma punim srcem da im pjevamo, onda makar da se popravljamo, braće i sesto da se popravljamo, da popravljamo naš odnos i prema svetom Nikolaju, i prema svetom Justinu, i prema svetome Savi, jer ja da nije svetoga Nikolaja, mi bismo svetog Savu potpuno zaboravili potpuno bismo ga zaboravili Ako zaboravi svetoga Savu od našega naroda to isto kao Rošida zaborave i mi zajedno s svima Kirilij metodije. Kućešti, dvećešti, deseti kreno obrat. Ti, gde ćeš, gde si ti krenuo, nemaš kuda mrđnuješ. Sve toga Sergeja Radoniškog da zaborav. Nema ga prosto u glavu. Ravno opusom Vladimir Antonije. Teodosije Kiopečarske. Zamislite, evo i ova naša braća i sestra iz Ukrajine, da zaborave Kiopečarski manastir. Kuće, nema tu više života. To, to nije život, to je to su vešeri. Tako i mi, ako se ne popravimo kroz poštovanje i kroz crkveno i i svetitelja Boži i samoga Boga koji u njima divan, Prisutan, i kroz njih djeluje i osveća i govori onda smo mrtvi, onda smo umrli prije smrti. Umrli smo drugom smrću prije one prve fizičke. I iz smrti u smrt i stame u onu vječnu, neprozirnu i mnogo tešku i mučnu. Neka bi dao vas kroz svoj gospoda svjetlost njegovog Vaskrsenja, Prepoznamo u crkvi, u učenju naše crkve, u učenju naših svetih otaca i da njega koga u grobu više nema, dve primijetimo i vidimo u našim svetim putirima, u našim svetim oltarima, u našoj svetoj apostolskoj, sabornoj, pravoslavnoj crkvi. Amin Bože multimod pol po no. Jazda